Gishonta, Lektion 10 Die Gesundheit Guten Morgen, Aneta. Du siehst heute seltsam aus. Das finde ich auch. Du bist sehr blass. Bist du krank? Ich fühle mich nicht wohl. Mir tun alle Knochen weh. Wahrscheinlich hast du Fieber. Ich bringe dir das Fieberthermometer. Danke. Ich denke, ich bin wirklich krank. Ich fahre dich zum Arzt. Wir haben einen guten Hausarzt. Wann hat Dr. Fried Sprechzeiten? Täglich von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Außer Dienstagnachmittag. Am besten meldest du Aneta telefonisch an. Gute Idee. Das mache ich sofort. Praxis, Dr. Fried, guten Tag. Hier Karin Schmidt. Meine Freundin aus Polen ist krank und braucht einen Arzt. Haben Sie noch einen Termin frei? Sie kann um 9.30 Uhr kommen. Wie ist Ihr Name? Aneta Sikorska. Können Sie den Nachnamen bitte buchstabieren? S-I-K-O-R-S-K-A. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Um halb zehn ist noch ein Termin frei. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Komm, frühstücke mit uns. Wenn du willst, mache ich dir ein Käsebrot. Das ist nett, aber ich habe keinen Hunger. Ich trinke heute nur Kräutertee. Guten Tag, mein Name ist Anetta Sikorska. Sie sind das erste Mal bei uns in der Praxis, nicht wahr? Ja, ich bin zu Besuch bei Karin Schmidt. Geben Sie mir bitte Ihre Versicherungskarte und füllen Sie bitte dieses Formular aus. Ich habe keine Versicherungskarte. Wie sind Sie versichert? Ich bin bei einer polnischen Reiseversicherung versichert. Hier habe ich eine Versicherungspolice. In diesem Fall schicken wir Ihnen eine Rechnung an die Adresse der Familie Schmidt. Hoffentlich ist alles richtig ausgefüllt. Hier steht meine polnische und meine deutsche Adresse. Es fehlt noch die Unterschrift. Unterschreiben Sie hier und warten Sie bitte noch einen Moment im Wartezimmer.